Du lytter til Radio 24 /7. og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Velkommen til ugens Q&A. Der er en særlig vinterferieudgave. For når du, kære lytter, hører dette, så er jeg, Mikkel Andersen, i Aarhus, mens Henrik Kvartrup ferierer i Sverige. Og i anledning af ferien, så har vi samlet et næsten uhyggeligt kompetent panel fra den, det journalistiske Danmark til at diskutere og indevende nogle af de varmeste emner på mediedagsordenen. Og velkommen til dig, er tidligere studievært på DR2-flagskibet Deadline og nu øh, glad, nyslået freelancer. Tak. Også velkommen til en anden tidligere DR-studievært, om end vi måske skal lidt flere år tilbage i tiden. I dag der er du, Geomets skribent på Dagbladet Information. Velkommen til. Tak skal du have. Og sidst, men ikke mindst, så har vi også i studiet Søren Villemos, journalist og debatredaktør på Weekendavisen, samt måske en af Mediedanmarks allermest debatterende Facebook-brugere. Øh, tak. Og i de næste ja, knap 55 minutter skal vi faktisk øh, ganske vidt omkring. Vi skal blandt andet runde de hårde beskyldninger mod TV2 for at bringe fake news som dokumentarudsendelse. Vi skal også øh, tale om den aktuelle sag om politikeren Jakob Engel Schmidt. Øh, med afsæt i hans sag om øh, narkokørsel spørger vi, om nypuritanismen er gået over gevind i de danske medier. Så skal vi også tale om politisk journalistik. Vi har en situation lige nu, hvor Socialdemokraternes gruppeformand, Henrik S. Larsen, boykotter reelt de politiske medier, mens BT's nybagte chefredaktør, Michael Dyrby, har brugt udtrykket, at der taler om en dans for øjeblikket. Har Henrik Sars Larsen og Michael Dyrby en pointe? Det kommer vi også ind på. Du lytter til Radio 24, Men vi starter med de tilstående medieforhandlinger, fordi alt tyder på, at lige efter vinterferien, så sætter politikerne sig ned og forhandler et medieforlig på plads, og på forhånd synes i hvert fald, en ting, helt klart. Danmarks Radio kommer til på den ene eller på den anden måde at spare. Det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt der skal spares. Det er i højere grad et spørgsmål om, hvor meget der skal spares. Og der vil jeg sådan set uh, lægge ud med at spørge vores uh, ærede panel i dag. Hvad tænker I om med Danmarks Radio, der ja, i sidste uge oplevede vi jo bestyrelsesformanden kan Christensen sige, at det var okay med ham, at der røg 12,5% af budgettet. Altså, der var, jeg stod var ikke helt klart, at der var nogen, der havde spurgt ham, men det sagde han i hvert fald, at det var okay med ham. Så det kan vi vel godt gå ud fra, at det er sådan en slags mindste besparelse på det. Hvad tænker du om det, Nynne? Altså, jeg vil godt sige, at jeg synes, det er fuldstændig vanvid, at bestyrelsesformanden går ud og lægger baren der. Jeg har aldrig nogensinde hørt, at fagforeninger for eksempel i forbindelse med overenskomstforhandlinger går ud døren og siger, jamen 12,5 procent i lønnedgang, det er sådan udgangspunktet. Altså, jeg synes, mere Mikael har spillet sin kort meget forkert i de sidste mange år, faktisk, som bestyrelsesformand. Jeg anerkender, at han muligvis har været god for det i en periode. Øh, men jeg er bange for, at han er mere ved at misgrebe. Så altså... ja, man kan jo ikke lade være med at tænke på, at der er jo et slående misforhold mellem, at Du siger han 12,5% er okay, og for ikke særlig lang tid siden, så må man forstå, at det ville være, var det noget med samfundets øh, sammenhængskraft og slået, der ville bryde sammen, hvis man bare sparede to kroner på samme Lige præcis, og jeg, jeg, jeg vil egentlig sige, at både Michael og Maria Røberønd skulle nok have været på banen en det tidligere. Jeg synes faktisk, Maria er god til at argumentere for... Øh, den måde, som DR bruger public service-midlerne på. Og jeg synes, hun er egentlig også på sin sådan egen savlige og byokratiske måde, har, øh, har stået stærkt for DR i den periode efter plommer. Så på den måde synes jeg, det var rigtigt, at Christiansen har slippet af med plommer og øh, få øh, Maria. Men det er fuldstændig rigtigt, at den måde, han har betonet DR's værdi på, er jo vanvittig. Altså Lige nu sidder vi her hos Radio 24 og øh, det er også public service, og det har jo øh, været tegn på, at man, sagt, at man skal lægge en masse penge ud af huset og få god public service andre steder. Så selvfølgelig, at det er ikke garanten for det. Jeg kan jo godt forstå, hvad han siger, og som medarbejder gennem mange år, synes jeg selvfølgelig også, det er rigtigt, at det er vigtigt, skal vi også snakke fake news lidt senere, at man har den upartiskhed, som ligger i public service-begrebet. Så kan man diskutere, om vi skal øh, i DR lave, øh, have, jeg ved ikke, hvor mange kor, øh, orkestersale, orkestre osv. Hvorfor kan vi ikke få lov til at skære det fra, øh, så man egentlig kan, kan sikre den demokratiske samtale? Men når jeg siger, at øh, jeg synes, det, det glipper for Miriam Christiansen, så det, har jeg egentlig grundlæggende en overvejelse om, om han er så well-connected, som han har været. Han er gammel diplomatschef, han har haft et stat netværk i, øh, i øh, i centraladministrationen Jeg er meget i tvivl om, om han, om han egentlig er ved at misgrebet Både i forhold til sit netværk, men også i forhold til forhandlingspositionen. Han skulle jo have været ude og imødegået den kritik, at det er meget tidligere. Man skulle have håndteret alle de der åndsvage hestesager på en helt anden fasong. Men når det kommer til forhandlingssituationen, så starter man sgu da ikke med at sige 12,5 procent? Jamen, det kan vi da sagtens undvære. Altså, enhver ved, hvad det betyder for en institution eller for en virksomhed at miste 12,5 procent af opsætning. Det kommer sgu da til at betyde noget. Og netop fordi man ikke måske orkester og alt muligt andet juks væk, og fordi man stadigvæk hænger på en røvdyrhusleje ud i her, så er det jo programproduktionen, det kommer til at gå ud over. Jamen, så kunne man jo spørge lidt polemisk, fordi lad os så antage, at de 12,5 procent ligesom er mindstebesparelsen, fordi den bare har Michael Christiansen jo så fået, fået placeret. Gør det så nødvendigvis så ondt? på public service-princippet, at Danmarks Radio skal spare, skal vi så sige, 13 procent? Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror, at på grund af en forkert struktur, som de lavede allerede under næstens tid, og som er blevet udbygget siden, så mener jeg sådan set, at det er meget godt ramt med de der 12 procent. Men jeg er jo enig i, at det er jo temmelig åndssvagt, at have en bestyrelseform, at gå ud og siger det selv. <coughs> Fordi nu, hvis de så siger, at så tager vi den derfra, så lægger vi oven i det, ikke? Men så må jo diskussionen om, hvorfor en institution skal det være, fordi nu siger du, at man nedlægger orkesteren. Jo, men så er det ikke en kulturinstitution mere, så er det en ren nyheds- eller journalistisk institution. Og det er jo sådan set ikke meningen med, tanken, med grundtanken i den. Men det, jeg synes er mest interessant ved det her, det er, at efter det, jeg har opfattet som en misforvaltning af Danmarks Radio, gennem snart mange år nu, med tre øh, efter min opfattelse, Inkompetente generaldirektører, den ene efter den anden, er på hver sin måde inkompetente, ikke faglige generaldirektører, så har de jo mistet det, jeg vil kalde opinionsstandernes støtte. Og det er ikke set på, prøver at være højre, men det er opinionsstandere i alle lag rundt omkring i hele samfundet, som ikke går ud og støtter Danmarks Radio nu. Læg mærke til det. Jeg må ikke og... lige really udfordre dig på den. Mener du virkelig det? Fordi jeg synes, at man her på det seneste har set det ene tårværet indlæg i politikken og andre steder om, hvilket acetat det vil være, ja, hvis jeg... Danmarks Radio skal spare 12-15 procent. Hvis du ser på, hvordan reaktionerne var før i tiden, hvor der var den slags, det er jo ikke første gang, der har været den her slags attentater mod Danmarks Radio, så er det en meget, meget beskeden uh, modstand mod det. Uh, og det kan være, der kan være mange årsager. Der kan også være en vis selvopgivelse op for den, når man hører en bestyrelsesformand sige sådan noget. Det skal jeg ikke lægge på. Men alt i alt tror jeg, det er svært at få etableret et egentligt forsvar for, for institutionen. Af mange grunde, øh, programpolitisk øh, efter min mening, ikke særlig godt det, der sker. Det er ikke særlig kvalitativt, hvis man sammenligner det er ikke for fede for, for jer, der sidder her. Men hvis man sammenligner med, hvad 24.7 har afstedkommet med altså væsentligt færre midler, så er det der ganske imponerende en nyskabelser og dynamik, hvor et alt for stort ledelseslag i Danmark har det. Det er jo ikke nogen løgn. Der er jo alt for mange ledere. Jeg prøvede det selv, da jeg var med i noget så åndssvagt som en julekalender for nylig. Og det var altså lidt af en eksotisk oplevelse. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Sådan kan man ikke styre en, en medievirksomhed. Og det der, det, sige... må jeg lige sige en ting. Det, det er en af grunden til, at jeg tror, at det bliver svært at etablere et forsvar. Det er, at Danmarks Radio selv har været med til at, at, at i hvert fald medvirke til at afskaffe Arms-princippet. Det oplevede jeg med den der julekalender. Hvor man siger, at det jo ikke politikeren der forlangte det der. Danmarks Radio gik i, for, i, i spidsen hvor man jo har et meget godt princip her i landet, at man ansætter nogle folk til at lave noget, så laver de det, og så bliver der ballade. Man ansætter ikke nogen folk, og så planer man sig i det, og laver ballade overfor, at de overhovedet er begyndt at lave noget. Det er altså et dødsens princip i medievirksomheder. Men må jeg lige sige, at jeg at er enig med Geo i det der med, at der er et meget beskeden defensorat for DR, som det er i dag. Øh, og, og det kan man godt undre sig, men det er ikke rigtigt, at det ikke er en succes. Jeg mener faktisk, det er en bravende succes, for et års tid siden havde jeg fornøjelsen af at være med til EBU's generalforsamling eller årsmøde for generaldirektører nede i Genève, fordi de havde nogle debatter, som jeg var med til. Og der er jo stort set ingen public service institution, der har så stor opbakning fra befolkningen, som DR har. Jeg kan ikke huske, om tallet er 96% eller 98% af danskerne, som hver uge bruger et DR-produkt. Øh, vi har fået meget mere for penge i rigtig mange år. Vi har fået Ramessian, vi har fået Ultra, vi har fået øh, TV3, vi har fået øh, eller DR3, vi har fået DRK. Man kan ikke komme og sige, at DR ikke er egentlig yder noget og også gør en indsats for at få fat på de der unge. Og I mit tilfælde med mine børn lykkes det egentlig. Så på mange måder er det jo en succes. Øh, og det synes jeg, vi skal holde fast i. Der er ekstremt mange danskere, der bruger DR, og der er en meget stærk opbakning til public service. Masser af fodfejl. Vi kan godt diskutere ledelse. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig med dig i, at det nødvendigvis skal være en publicist, der er leder af DR. Det synes jeg sagtens, at en jurist kan være, men, men, men altså, der er vildt mange danskere, der bruger vores produkter, og der er ikke eneste i EBU, som ikke vil, vil bytte for de der tal. Men Søren Vilmos, er det så tale om, at det i virkeligheden er den lille public service station, der var fuldstændig misforstået, fordi den i virkeligheden var en bravende succes, men selv deres trofaste defensorer, som selvfølgelig Mogens Jensen fra Socialdemokratiet, men selv folk, der, vi, vi kunne sige, Lasse Jensen, tidligere været på Mennesker og Medier, et konkurrerende mediemagasin, har været ude og tage afstand fra det værte, der er gået galt i forhold til Danmarks Radio her. Altså, hvis det var sådan en bravende succes, så ville befolkningen vel rejse op med 20 og fakler og stoppe politikerne i deres nedskæring, og det ser bare, at vi bruger det. Så. Ja, men en bragende succes betyder også, at, at man politikere ikke vil kunne slippe sted med at skære så tungt i det. Øhm, altså jeg ser, et pro at problemet med DR, det er et komplekst problem, men et af problemerne, som jeg ser det, er, at det bliver styret som et departement. Og det har, nu har vi jo også Maria Rørbørn, som kommer fra DR Jura, og hun ville jo have været en fremragende departementschef, hvis hun var ansat i det ved sundhedsministeriet eller andre steder. Og en rolle er jo at give politikerne det, de gerne vil have ikke at skabe for meget opsigt, og få at køre en smurt, en velsmurt organisation. Og når hun taler om DR, og jeg er selv uddannet i statskundskab, så jeg har teknisk set sådan en djøffer lidt ligesom hende, men det, hun taler jo sådan noget flydende djøfsk, og det er sådan noget, almindelige mennesker overhovedet ikke kan relatere til. Altså det er, det er embedsmands sprog, og det virker som om, at DR bliver kørt som et departement. Altså hvor man simpelthen ikke, altså jeg tror personligt, og det ved jeg ikke, fordi det kan godt være, at jeg tager fejl, fordi det er sammensat øh, kulturkamp, kastebold osv. Men jeg tror netop, at når en, når en station som Radio 24 konstant konstansen af efter magthaverne, og helt siden skaber revage, så gør de i virkeligheden, at de sværer at røre dem, mens DR nærmest aldrig producerer en opsigtsvækkende. De vælger aldrig en minister. De laver et meget sjældent nyheder, der virkelig skal problem, skaber problemer for vores beslutningstagere. Og derfor tror jeg egentlig også, at det er lettere at skære i dem, Altså simpelthen fordi, at ja, altså hvis, de var, hvis, de vær, hvis de valgte en minister om året eller et eller andet, og politikerne så kommer og ville fjerne deres penge, så ville det pludselig virke som om, at politikerne var bange for DR og vil fjerne deres penge af den grund. Altså der, der er simpelthen et eller andet med, med måden DR forvalter sin øhm, position på. Der virker som om, at de... Ja, det, det, det har svært ved at gøre sig rigtig relevante. Men der er en ting, der har undret mig i hele den her diskussion, om, om det er, sådan set også fascineret mig, nemlig at det lykkedes Danmarks Radio at ligesom få det faststået som en kendskærning, at hvis man sparer, skal vi sige 15%, så er det lige med, at man gør køb på public service-princippet. Kun man ikke argumentere for, at man kunne bare skære alt det væk der? ikke at være service. Det er også derfor, jeg snakker om orkester, og jeg går klar over, at det er selvfølgelig at det er et tab for kulturlivet, hvis man, hvis man gør det, men det er klart, for, for, for de kerntrupper, der sidder i der nyheder, hvor jeg selv har siddet i 12 år, øh, vil det jo ikke være et tab, øh, hvis man skal prøve at facilitere en eller anden demokratisk samtale. Men jeg er sådan set enig med Søren. Altså, øh, selvfølgelig kan man skære i det, er, at det, der er afgørende, og det vi jo har til gode at se rent politisk det er, hvor skal de penge hen? Altså, hvis man tager b øh, 3 og lægger den her hen, øh, så skal det da nok blive bedre, så jeg, jeg hører altså ikke til dem, der siger, at der ikke kan skæres idéer. Jeg synes bare, at vi skal passe på, at, at, at de der public service-midler ikke forsvinder ud af systemet. Men jeg vil da gerne se dem gå ud af huset og arbejde andre steder. Men det var jo alligevel tankevækkende, da det er her for en lille måneds tid siden fremlagde sådan en rapport, og de var jo vældig ivrige øh, efter at sige, at det var et eksternt øh, konsulentbrug, der havde lavet det, men, men der var dog en, en, en vis sammenhæng mellem, at jeg kunne, kunne præsentere den, og de lavede det. Men der, der gjorde man jo ligesom op, hvad vil en besparelse på øh, x antal procent medføre for Danmarks Radio? Og der lejnede man jo ligesom op, at det var Ramachan, der ville gå, og det var altså alt det, som alle er enige om, er... Øh, public service. Så, så det, det forekommer mig lidt. Nu kender du systemet indenfra, Nynne, og du gør jo også, gør, men det er nogle år siden, ikke? Åh, oh, men jeg er fuldt. Det, ja, ja, altså, det forekommer mig, man er altså, rimelig dygtig til det der med at, at lægge tingene op på en måde, så man fremstår mere som en public service bærer, end man måske i virkeligheden Ja. Eh, jamen, hvad fanden skal man ellers gøre? Aarm, altså. det, var... det, er jo, det er jo taktik, og det er jo forhandling, og det er jo okay. sådan, det skal være. Det er jo komplet umuligt for mig at give og nogen som helst i det her rum og vurdere deres økonomi. Altså, vi får 3,2 eller 3,7 milliarder, eller hvad det nu er, kørt ind på paller nede i kælderen, og de bliver så distribueret ud i et uklart system i, i, i huset. Ja, ja, ja, det er måske jeg, en sædstændig pointe. Det er jeg, jeg... måske en sædstændig pointe, det er så uklart. Det, det, er, det er jo et kæmpe system. Det er masser af penge. Jamen, jeg synes ikke, det er så uklart igen. Altså, det er jo, tilgængeligt. Regnskaberne er jo tilgængeligt, jeg synes ikke, det er uklart. Man kan da godt se, hvad man bruger de forskellige ting til. Hvor meget radioorkester koster i forhold til de andre ting. Ikke? Nej, jeg synes ikke, det er så uklart. Det, jeg synes er ganske klart, det er, at der er en meget, meget øh, omkostningstong administration. Og det er jo også kommet noget frem med nogle meget spektakulære sager med nogle, nogle stillinger her for nylig, direktørstillinger og der kan, man, der kan man være mere eller mindre smålig over for det, men alt det alt lagt sammen, så er det nogle meget store beløb, som Danmarks Radio har gjort sig selv meget sårbare med hensyn til, og, og, og da de er kommet frem i offentligheden. Ikke? Så jeg synes, de har været meget lukkede, og mere lukket end de egentlig bør være. Og jeg, jeg synes, at øh, altså, når en bestyrelsesformand selv siger med de der 12,5%, så kan man sige, at han har, han har gjort en idioti, eller gjort noget idiotisk. Det, det har han sikkert nok... Men så er det jo, fordi han har en eller anden fornemmelse af, at det kan man altså godt komme afsted med, uden at det hele sig sammen. Mm. Og, det, det er jo, og sådan kan man jo også tage, det. Altså, tage ham på ordet og sige, så, så er det i orden, så kan vi godt gøre det, uden at det rigtigt kommer til at gå ud over ret meget. Men for at tage fat i, i, i det, som Søren nævnte for lidt siden, det her i forhold til, til netop hvor, altså, Danmarks Radio, der aldrig rigtig står som dem, der vælter ministre. Tværtimod kan, du, kan man se på, på DR, altså der er jo trods alt er Danmarks største journalistiske nyhedsarbejdsplads, virker som nogen, der er meget, i meget høj grad er dem, der overtager andres afsløringer. Er der et eller andet i mentaliteten i Danmarks Radio, der gør, at man, at man ikke selv løber med de her sag, udover at der kommer selvfølgelig de her dokumentarer et par gange om året, som, som, som også skaber store bølger, det er slet ikke det. Men i den daglige journalistik der er det jo stadigvæk de store landstækkende dagbladet, der løfter de reelle afslørende sager her. Nu, ja. nu skal sådan en gammel hyndist som mig passe vildt på, hvad jeg siger, ikke noget af i gamle dage. Og det, det ved man jo allerede, så er man jo diskrimineret. Men man kan sige, at der var under nogle chefer øh, i tidligere tid, hvor der var en mere dristig journalistisk øh, kurs, og også i det hele taget programmæssigt kurs. Jeg kan også bare nævne sådan en udsendelsesafdeling øh, som BAU, som jo stadigvæk øh, er en i, hvad der blev lavet dengang. Det ser man jo ikke. Altså, man ser jo ikke den der fundamentale ballade. Der er jo heller aldrig ballade, om det er i den forstand. Der kommer jo egentlig ikke den slags fundamentale, kritiske ryster udefra, hvor vi i gamle dage blev udskrevet som røde lejesvinder, jeg ved fandme ikke hvad. Der var langt mellem de revolutionære, skal jeg love for, øh, dengang, og som der er det nu. Men man ser jo ikke, man, man får jo aldrig de udsendelser, som I selv er inde på, hvor, øh, om jeg så må sige, stuen bliver lavet op på femte og omvendt, det er jo meget jævnt hen ad vejen det hele. Og det gælder desværre også det journalistiske i meget høj grad. Og der kan man så sige, at det er der, fordi man ikke ovenfra har en, en ordentlig inspiration, at der er blevet ansat folk øh, af folk, som ikke har haft faglig baggrund, og de har ansat folk ned efter. Er du enig? Ja, du har lige det er lige været der. Ja, ja, det er jeg enig altså, der -500 i. Der sidder 400-500 mennesker i DR Nyheder, og det kommer der alt for lidt undersøgt journalistik ud af. Skal der løst lidt undersøgelsesjournalistik? Skal der løst få dokumentarer? Skal der løst få, altså, nu den der øh, det sker jo ikke så tit, vel? Men, men øh, det synes jeg. Altså, der kommer sgu få lidt ud af det, og øh, jeg tror, det hele er gået op i drift, og nyhedsmotor, og hvad det ellers hedder. Der sidder et hav af, af folk, som egentlig arbejder fra morgen til aften, og det, og det gør man jo, det er, der er jo døgnberedskab på, men, øh, men journalistisk kommer der alt for lidt ud af det. Der er ikke andet at sige til det. Men altså, altså, jeg tror, at alle vi journalister, der arbejder i branchen, kender nogen, der arbejder i DR. Og jeg, jeg kender en del og taler med dem løbende. Og der er bare noget fundamentalt galt med DR som journalistisk arbejdsplads. Fordi alle journalister, jeg kender, der har arbejdet og, og som jeg taler med, de klager over det samme. De siger, at det er du kan ikke ånde derinde. Du kan ikke, du, alt, hvad du laver, skal igennem fire-fem mellemledere og gennemtjekkes. Altså, det dræber øh, simpel inspiration og kreativitet og skab skaberløs, og når du har en situation, institution, der er indrettet sådan, så får du bare kedelig journalistik ud af det. Det er naturlov, det her. Altså det her, og det er simpelthen, der er DR på en eller anden måde blevet for stort. Altså det er simpelthen, og der er for mange led, og der er for meget styring, og det gør selvfølgelig, at man, og det er fordi, at man er jo bange i DR for, at man gør sig selv sårbar, men netop fordi man har den her styring, og det bliver så kedeligt, så gør man sig selv endnu mere sårbar. Det er det, altså... Det, det er min grundlæggende analyse af, hvad der er galt med DR. Og for eksempel, for eksempel ved jeg også, hvordan man rekrutterer værter på DR. Det er klart, at vi, vi, vi bevæger os ind i et mediebillede, hvor udsendelser bliver mere og mere værtspående. Og det gør man altså ved, at der er et stadig stigende antal chefer, der skal sætte sig sammen om et bord og blive enige. Og derfor så får man jo laveste fællesnævner. I stedet for at give øh, mellemlederne fri tøjler til at sige, nu ansætter vi sgu wildcard og ser, hvordan det går. Det gør, at det tager et halvt år eller et helt år at gøre ham eller hende god men det bliver gode, og sådan sker det bare En lille ting er også, at DR øh, laver flere og flere ting, især i radioen P1, som er lavet af eksterne øh, bureauer, og folk har arbejdet på DR, kommer derhen og arbejder, og alle, jeg kender, der har, har prøvet at arbejde der DR, så kommer over et eksternt byrå, de siger, det er en befrielse. Altså det, at arbejde uden for DR og producere til DR er 100 gange bedre måde at arbejde som journalist, end at sidde inde i DR og lave ting. Nå, jeg synes, det jeg vil kaste en ting til en, som jeg synes har ødelagt institutionen i meget høj grad, det er selvglæden. Altså den institutionaliserede selvglæde, som altså, er kommet af, at man opfatter sig selv som virksomhed. Og det øh, er noget meget farligt noget for public service. Det vigtigste, man kan gøre, det er at være kritisk over for sig selv hele tiden. Altså lave en struktur, hvor man har ballade internt. Det er meget vigtigt. Og der, det, det ved hvis man kører ved et bladhus, så er det vigtigt, at der er den kritik internt. Her bliver enhver form for kritik jo fra medarbejderne selv kvalt. Der er jo aldrig debat med medarbejderne, det må de ikke. Der må ikke være debat ud til. Og når de præsenterer deres ting, så er det som om det er en nations fødselsværk. Nu har jeg forstand på mosæk, og jeg hører jo klassisk mosæk. Og der præsenterer de hver gang som om, at det er det bedste af det bedste. Og det er det ikke. Det er udmærket, men det er ikke det bedste af det bedste. Det er et lille land, det er et glimrende orkest og så videre. Men det er ikke verdens et verdensorkæst. Det er ikke verdensniveau. Øh, men nu kommer det til at lyde som om, at, altså, Geo, at, det, at det er et eller andet, altså at det, det er nyheder, eller en kommunistisk parti øh, før murens fald. Det, det er det altså ikke. Den der samtale, du snakker om, den har vi da hele tiden. Altså nu siger vi, som jeg ikke har været der et halvt år, men, men altså man kan da sige lige præcis, hvad man vil. Altså Ullaik Håb, som var min nyhedsdirektør, hver gang han kom forbi, så sagde jeg til ham, det er kraftedet med det ene og det andet, og Ullaik ja. andet stod bare og tøve imod alt det der. Altså... Jeg talte om debatten ud og til, og den lukker den af. Og det vist, at Danmark... jo, men det er jo altså ikke, fordi folk får Nej. at vide, at de ikke må tale om men, det, men det er jo nok men rigtigt, det det hvad Søren siger. At der er, det det altså, i, jamen, uanset ja. hvor vi vender os hen i journalistbranchen, er der jo en stigende byråkratisering eller øh, en, et embedsmandsbrug. Altså journalister er sgu ikke som i din ungdom øh, mere, altså, og det mener jeg egentlig går for, øh, for branchen bredt. Men det kan godt være, der er et lille åndehul herover, ikke? Men altså... Nå, og det er noget med det, fordi altså så, jeg kan Nå, ikke gøre, men det... hvordan vi de, de, de, de var den Nej, der. men jeg, jeg tror, der er, der er nok i højere grad en solidaritet med ledelsens stil, det tror jeg, der er måske i højere grad tendens til, at man, at man retter ind, og måske også en mindre oprørshed. Altså. Nå, okay, det, det, det tror jeg inden... er egentlig grundlæggende, ja, men, der er. Men, men jeg har ikke lidt... indtryk af, at der fra ledelsens side bliver i lagt lov på en samtale med medarbejderne. Nej, det synes men, faktisk men institutionen præsenterer sig selv som om, at det er det bedste af det bedste, de altid præsterer. Ikke? Og det synes jeg er forkert for et public service. Fordi der synes jeg, at man skal være kritisk over det, man selv laver. Det var simpelthen det eneste, jeg sige. Men, men er der ikke også et eller andet problem med... at altså det har tit slået mig... At, fordi vi gør jo, Og det gør mig, både mig og Henrik gør os jo glad og gerne og ofte lystig over alle de her møgssager, der falder tilbage på DR. Uanset om det er licensheste eller det er Michael Christiansen, der går ud og siger et eller andet. Og det er måske også en indbygget problematik, der ligger i en så stor enhed som det at, er at lige meget hvad pågår om det er P4 Østjylland, jamen så ender de jo også på en eller anden måde indirekte med at stå på mål for det der, altså det der licenshest, der, der bliver sendt over for Kim Bilsø der, men vidtæk, Nej, det var undskyld, ja, undskyld <laughs> det var Johannes Langkilde, det skal, skal ikke hedde sig men, men er det ikke et problem, at man at, at man ligesom på den her måde har den her monolitiske størrelse, og kunne man ikke bare splitte det ud i mindre enheder, altså lave, hvor man sagde, jamen nu får P3 lov til at være en selvstændig station, eller øh, nu havde vi DR-nyheder som en selvstændig nyhedskanal. Noget i den stil, som er ligesom slap for det her. Jamen, det kan man sige godt, men jeg jo. synes bare, at det er et ledelsesproblem i virkeligheden. Det du beskriver der, der har ledelsen jo ikke været. Altså jeg synes ja. egentlig, der har været et fravær af Marie Røbe Røn og Ulrik Håb i de der sager, de skal gå ud med det samme og sætte sig på dem, og de lader dem køre og køre og køre, før de endelig ja, kommer det ud. Sådan, og, og, og et af mine eksempler det er i forbindelse med kommunalvalget. Hvor det er nyheder virkelig dummer sig. Vi kommer ud med en, en meningsmåling, som, som til gode siger, jeg kan ikke huske, om det er det ene eller det andet parti, og potentielt kan det egentlig have haft udslagsgivende karakter i, i forbindelse med valghandlingen. Det er jo en katastrofe. Statsministeren taler til os og siger, øh, det var noget af en brøler. Er det, er det Maria, der går ud og tager den? Nej. Er det Ulrik, der går ud og tager den? Nej. De sender Jakob Kvont, som på det tidspunkt er redaktionschef. Og jeg synes, det er en skandale, og det er klassisk for DR, at man ikke går ud som topledelse, og det er Maria, der skal gøre det. Sætter op sig på sagerne, tager ansvar, for dem lukket. Ja, Alle de der altså, heste, lort i historien, de trumler jeg, jeg, jeg, jeg mener, det er en institutionel problem. Det er for stort. Og du, jeg er fuldstændig enig med Mikkel. Du bør dele op i mindre enheder, og så bør du, de klare sig selv. Men det altså, kan godt være, men der er, der er også ikke nogen grund til P4, Østjylland, jeg ved ikke, om det findes. Og at det overhovedet skal. Altså, at, at det skal blandes sammen med, hvad der sådan. sker på DR2. Altså, der er jo ingen logik i det. Altså. Men jamen, Vi havde faktisk, det er som om, at, at generaldirektøren har lyttet lidt til dig, øh, Nynne, fordi vi ja. havde besøg her for en 3-4 uge ja, siden set, af, jo, jo, af Marie Røberøn, og der var en ting, der slog mig i det der interview. Vi kan prøve af på jer, hun, fordi hun siger flere gange under det der interview, Marie Røberøn, jamen, vi skal da bestemt kaste nogle flere opgaver ud til private producenter, sådan som du også talte om, Søren. Men så kommer tilføjelsen så. Men det er vigtigt, at det bliver sendt på Danmarks Radio. Og det er den logik, jeg måske har en lille smule svært ved at forstå. Hvorfor er det egentlig vigtigt, at noget bliver sendt på Danmarks Radio? det, Kunne det ikke, ikke lige så godt være public service, at det bliver sendt på et eller andet andet sted? Jo, jo, og, og, og, og hvordan i det lykkedes en generaldirektør at få en hel medarbejderstab med på at købe, at det er vigtigt, at DR er Platformen. Og så, så kan jeg drulig sige andet, Henrik. Altså, hun er chef for foretagendet. Hun vil ikke sige, at det er ligegyldigt, om det bliver sendt her eller andre steder. Selvfølgelig skal hun da gå ud og forsvare organisationen. Ja, det er, jo det, det, er det den job, hun er jo, på. Det ville jo være, vil være klædeligt, hvis hun gik ud. Også erkendte kendt, at der var nye øh, produktionsmetoder, ikke? og at der var en ny generation, som kan lave radio og fjernsyn på en helt anden måde, end man gjorde i gamle dage. Jamen, altså argumentet var, blandt andet for mig at røbe Røn, at hvis man sendte det på andre platforme, så ville danskerne ikke kunne finde det. Ja, det er noget, noget, ja, noget forfærdeligt ikke? forfærdeligt fordi det bliver nemmere og nemmere. Flere flere, altså... Jeg sidder selv som bestyrelsesformand for en radio, og det er jo påfanden, at uh, der er flere og flere, der finder ud af det. Og uh, hvis man fik nogle penge til at annoncere for, så ville endnu flere jo, jo kende til det. Så det, det er helt forkert, og altså, den unge generation er jo slet ikke interesseret i de der store, som du også siger, jeg er helt enig at det er en alt for stor institution efterhånden medmindre de divisionerer den frivillige. Hvis de finder ud af at det med nedskæringer nu, at det var en god idé at divisionere de det, så kan den måske overleve, med en anden ledelse. Altså jeg er for eksempel overvist om, nu talte du om Ramajang for nylig, øh, mine børn elsker også mm. Ramajang. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg spurgte dem, så ville de ikke ane, at det var Danmarks radio, der sendte dem. De kan til gengæld gå ind på deres Google-søgningsfelt og ja, skrive og så popper den det op i der, og så, og så ser de det på den måde. Ikke? Lige præcis. Jeg synes også, vi skal holde fast i, når vi snakker om det, her, på den måde, der foregår altså ekstremt mange innovative ting, der foregår altså meget. Jeg synes i hvert fald tv-produktion af, af meget høj kvalitet. Øh, og jeg synes det altså DR3 er en fantastisk ting, og bliver jo også nu fødekanal ind i både DR1 og DR2, så altså, vi, vi, vi godt, altså, det er jo ikke alt i den organisation, der er helt af helvede til. Jeg I ser ud efter ledelsen. Det er jo, heller ikke, sagt, det er jo heller ikke sagt, men jeg vil lige sige, det, det er jo egentlig påfaldende, at drama netop bryder ud af Danmarks Radio, fordi de lige så godt kan lave det uden for huset, og dermed altså få nogle friheder, og også nogle risici, risici. Men det er jo sådan set et tidens tegn, og det, det synes jeg, der er en positiv. Et, et positivt tegn. Du lytter til Radio 24 tv TV2-dokumentaren De vaccinerede piger, syge og svigtede fra 2015, var oprindeligt en rostok stokkavling nomineret dokumentar, men den ser ud til at få et eftermæld som en journalistisk skandale, der fik tusindvis af teenagepiger til at fravælge potentielt livreddende vacciner. En tidligere TV2-ansat, Jacob Skrøder, han kalder nu dokumentaren for et program og siger, at TV2 øh, godt vidste, at programmet gik imod den tilgængelige forskning. Samtidig så viser det så nu, at antallet af piger med de symptomer, som dokumentaren hævdede vaccinen, muligvis forårsagede, ja, de er nærmest nu forsvundet. Så det spørgsmål, jeg godt vil kaste ud her, jamen, er det her måske et eksempel på, hvad det i virkeligheden er, vi skal bruge Danmarks Radio til, til at lave ordentlig gedin public service dokumentar, der ikke er Måske fake news, som noget kunne tyde på, at TV2 har bedrevet i den her samling? Jamen, altså, det er jo en total, kæmpe skandale, det program, og altså, det er jo mere at koste menneskeliv. Men, øhm, men jeg ved ikke lige, om det skal være det er, Altså, er det ikke almindeligt journalistisk standard, at man ikke skal bringe den type bras? Altså, det du hør, nu hørte jeg jo med til historien, at ja, TV2 lavede den der dokumentar, men der var faktisk også andre medier herunder den radiokanal vi sad på eller vi sidder på her, som faktisk også var rimelig langt fremme i bussen med at, at, at køre den der vinkel frem. Politikken gjorde det, hvis de gjorde også. Men, men hvad, hvad, hvad tænker I, når I hører en tidligere ansat på TV2 skrive det her på Twitter? Det er skrappet sager, Det er en klar snak. Jeg respekterer det. Ja. Altså, ja. altså, ja. Nu læser jeg lige på det og kunne se, at det er, er trailer-klipper. ikke. Øh, det, er jo, det er jo ikke en af hovedmændene bag øh, dokumentaren, og det vil jeg egentlig have respekt for, hvis en af dem gik ud og sagde, okay, øh, vi arbejdede sgu mod bedre vidne her. Så jeg, synes, vi, vi ikke, jeg er ikke helt på sikker grund. Altså, og jeg synes, det er meget værdsigt at udtale sig om... Øh, om baggrundsmaterialet for den dokumentar. Vi kan jo se nu, at der formentlig ikke var den basis øh, for den kritik af HPV-vaccinen, som, som man antog dengang, men det er jo rigtigt, der var en, en diskurs i offentligheden, og jeg synes også, det er helt rimeligt, at man kigger Sundhedsstyrelsen efter i kortene, det er jo også øh, journalisters opgaver, at vi sikrer os, at de ting, som man faktisk ruller ud over hele befolkningen, øh, også er i orden, og vaccineskader er en almindelig forekommende ting, også i relation til alle mulige andre vacciner. Så derfor er det selvfølgelig i orden at kigge på det. Der må jo sidde nogle journalister på TV2, som står bag det her, som grundlæggende har en mavefornemmelse af, har vi gjort no har, vi, har vi redigeret den her mod bedre viden? For de selvfølgelig ryger der ting fra i klipperummet, hvor alle har prøvet at skrive artikler og andre ting, øh, hvor man vælger argumenter fra, fordi de ikke passer ind i en bestemt argumentation. Ja, og det er jo det, det ved, og, går på. Ja, og vi ved jo ikke, hvad der er sket her. Ja, ja, vi, det er jo fuldstændig umuligt at få indblik i, men det kan da godt være, at der sidder nogle journalister, som har en dårlig mavefornemmelse. så hvis de har det, så synes jeg egentlig, at det vil klædt til vi to at sige, okay, øh, vi har også redigeret den her øh, dokumentar, måske for hårdt. Men så lad os løfte op på et lidt mere overordnet plan. Alle taler om fake news. Du siger, Nivne, at det er jo helt almindeligt, det er ikke kun på TV2, eller det er sådan set på alle medier, at man udvælger de citater, de eksperter, der passer ind i ens vinkler, de andre lyder ikke helt samme fremme. Er det, at man på den måde selekterer bevidst sådan, at det passer ind i vinklen? Er det fake news? Nej, ja, det er lidt i en vis forstand, men det er jo, det er jo et spørgsmål, om der er siddet en redaktør og undersøgt, om, om de der oplysninger er rigtige. Altså, en redaktør skal jo spørge sine medarbejdere, om hvor de har de der ting fra. Men det, jeg synes, det, det kan være et tegn på. Nu har jeg ikke set programmet, så jeg er lykkelig uvidende om, hvordan det har været skåret til. Men øh, man må sige, at øh, man skal passe vældig på de, de øjeblikkelige stemninger, øh, så, som det her åbenbart har været et, et eksempel på. Altså, øh, plus er der nogen, der, der, der kommer med nogle øh, meget alarmerende oplysninger, og så løber man efter det i stedet for at stand sig op og lige finde ud af, hvad er det egentlig. Fordi det har åbenbart ikke været så svært på lidt længere sigt at finde ud af, eller ordentligt købt på kortere sigt, at finde ud af, at der ikke rigtig var noget om det. Og det synes jeg er kritisabelt. Men der mangler der en redaktør, der skal skulle sidde ind og undersøge det kritisk. Ja, fordi så du, du, du sagde, at det var ikke Nej. lige med fake news, at man, man selekterer på den her måde, som vi alle sammen nok kender Nej. til at have gjort. Jeg synes, at fake news er blevet sådan et gummibegreb, og øh, ikke er et problem, fordi det findes i virkeligheden, og fake news er... Helt bevidst vildledning. Altså, det handler om, at man har en eller anden politisk dagsorden, og så bevidst vildleder man for at øh, tjene den her politiske interesse. Altså, det, det, er ikke et, det er jo ikke et ord for dårlig journalistik. Altså, dårlig journalistik og dårlig journalistik, og spidsvinklet journalistik og sådan noget. Det er noget andet. Det er ikke det samme som fake news. Jeg ja, er der helt sikker på, at der er dem, der vil sige, at den TV2-dokumentar her var reelt og betragte som, ja, netop vildledning. Jo, altså direkte, bevidst målrettet vildledning for at øh, forvirre masserne, det, det tror jeg simpelthen ja, ikke. Altså man kan sige, men det er jo man kan heller ikke news, den, ja. altså det skal være news for, at det kan være fake. Det her var jo en dokumentar, så, så jeg mener ikke rigtigt, man kan applicere det udtryk på, på, på lige akkurat. Men, men I er enig om, at det er et skamrædet begreb? Øh, Nej, jeg synes, jeg synes, det er et godt det begreb. Ikke, Vi skal bare her, bruges om det ting, hvor det passer, og, og fake news er bare noget andet. Altså det, er ikke det, det her det er ikke fake news, det, her, det er dog journalistik, øh, det er ikke nødvendigvis det samme. Jamen og det er nyheder for nogen. Altså, så bliver det jo, de jo fake news, hvis det er forkert. Det er jo ikke, er jo ikke nyheder. Men, men det er jo med at blive afsat for en, en ret massiv dækning alle mulige steder. Altså det, og den, altså titlen på programmet er jo De vaccinerede piger, kolon, syge og svigtet Programmet er meget, når man ser det, øh, og vi har vendt det her i, i QA et, et par gange tidligere, når, når man ser på det, så, så gør de så meget umage for ikke at sige direkte at de her piger er blevet syge på grund af vaccinen. Men jeg vil sige, hvis du sidder som almindelig ser og kigger på programmet, så er det altså et program, der er konstrueret på den måde, så det er meget svært at undgå, ikke at få den tanke, at de er blevet syge på grund af det, selvom der ikke lå nogen som helst dokumentation for det, og vi kan se i eftertiden, der forligger endnu mindre. Så kan man ikke godt på en eller anden måde gå ind og sige, at der er i hvert fald noget, der tyder på... Man godt vidste, men man i forhold til, til, til at, altså, at kunne dokumentere jo. den centrale påstand, der var man på meget tynd is. Der var man på tynd is, men hvis, du husker, hvis det var fake news, så havde man jo slet ikke taget de i forbud, så havde man bare sagt, at det var på grund af vaccine. Altså det er det, der er forskellen. Her har du spidsvinklet, ikke? Og, og har og gået lige til grænsen af, hvad du kunne sige, uden rigtigt at sige det, og det er jo manipulerende, øh, elendig journalistik. Og dybt ansvarligt det er jo, at hvis du skal lave kritisk journalistik om vores sundhedspolitik, som handler om at... Altså, at, hvad kan sige, befolkningens sundhed, så skal du altså virkelig være sikker på, at du har fat i den rette, fordi det er jo, det her, det er jo, en, det er jo et hjemsted for konspirationsteorier og paranoia og mistillid og mistro til samfundets bærende institutioner, du går ind og piller ved. At det, det er simpelthen, jeg synes, det er elendigt journalistik, og jeg synes, det er dybt uansvarligt, men jeg synes ikke, det er fake news. Jeg vil også sige, at det er, det er måske bare et stykke ikke så godt håndværk, som har fået enorme konsekvenser. Det er jo derfor, vi sidder og snakker om det så lang tid efter, fordi den der, øh, der vaccinationsrate er faldet helt enormt. Øh, det er der forhåbentlig nogle unge piger, der kan komme efter hen ad vejen, men, men der bliver lavet masser af den her slags øh, lidt for hårdt vinklet, lidt for hårdt klippet ting, øh, som så ikke får en, en hudende fis af konsekvens. Altså problemet er bare, at den her den, den ligger der i mange år, og vi kan se den i statistikkerne i mange år, og jeg bare lige nødt til at sige, at det var altså også en dokumentar, der nåede at blive nomineret til en Gavlempris. var mm. altså, lige... nomineret eller indstillet var Det den, den var nomineret. Det var, var nomineret. blandt, blandt okay. fem kandidater. Øh, I 2016. Ah, sådan Du lytter til Radio 24 /7. Ja, vi skal videre i teksten til en mand, der ikke har haft den, den bedste uge, nemlig til øh, Venstre. Den tidligere, kan man vel efterhånden sige, Venstre-politiker Jakob engel der jo her i ugen blev afslået som en mand, der øh, ikke bare havde taget kokain, men også kørt i kokain, påvirket øh, tilstand. Og for at det ikke skulle være nok, så havde han øh, også modsat sig øh, at blive testet, da politiet stoppede ham. Og det førte, skal lige lov til, for, til nogle alvorlige konsekvenser for øh, Jakob engel -Smith. Han mistede sit kørekort i tre år, og han fik en bøde, men hvad værre var, tror jeg, for ham, er, at han fik at vide af Venstre, at han ikke længere var velkommen på øh, Christiansborg, og så meldte TV2 News ud, at øh, Jakob engel ikke længere skulle være en del af det der faste panel, øh, som de kører med på øh, TV2 News øh, hver eftermiddag fra, mellem 16 og 18 News og, og K. Um, og det er sådan set den vinkel, vi mm. godt vil prøve at anlægge i det her mediemagasin. Var det en rigtig vurdering mener I, at TV2's øh, chef for, eller chef for TV2 News, øh, Ulla Pors, og sige, ham kan vi ikke bruge og med at sige det på, på selve dagen, hvor den her nyhed dukkede op? Altså, ja, jeg set, jeg synes set kommentar om det i weekendavisen den her uge, som jeg synes, man skal købe og læse. Ej. Okay. Øhm, nej, det er jo totalt hyggelig Altså, skinnheldigheden er det mest latterligt, synes jeg. Altså, det giver de ingen mening. Altså, for det første altså, hvad, hvad er logikken her? Er det, fordi de ikke vil have kokaimisbrugere på tv, eller hvad? Eller er det Altså, hvorfor er det så, at TV2 hyrer yogeren til vild med dans? Altså, her har vi den måske mest kokainsnifende offentlige person i Danmark, der danser rundt i øh, bedste sendetid. Er det, fordi man ikke må have været folk, der har taget ulovlige stoffer i en eller anden sammenhæng, som det, man ikke må, som øh, kommentator på TV2 News? Hvorfor øh, havde de så Rolf Sørensen, øh, efter han havde gået frem og sagt, at han havde, havde været dopet? De fortsatte med at bruge ham som kommentator. Øh, faktisk, og, og så kom jeg mener, af cheferne ud og sige, at at det netop var, fordi han ikke var journalist, men bare var kommentator, så var det ikke noget problem. Ja, han var nærmest bedre kvalificeret til at tale om cykelsporten, fordi han havde været sig. Um, og nu kommer de så ud og er enormt heldige om, omkring okay. øh, Jakob engels som om han skulle være en dårligere kommentator. Øh, men, Æ, de er, er der nogen, der har et bud på, hvorfor de gør det på TV2? Nej, men hør her, jeg er lige simpelthen lovret uenig med, og med uh, Søren, og jeg synes faktisk, uh, Henrik, du glemmer den vigtigste ting i hvert fald for mig, den der opremsning af alle hans fortrædeligheder, nemlig at han har holdt det hemmeligt i et halvt år. Han det har også ligesom holdt det hemmeligt i 10-15 år. Ja, men, men han er ikke politiker, han har ikke stillet sig op på en ølkasse og sagt, hey, jeg vi taler ved, TV2 det her land... News, vi taler ikke om, at han er fyret for Venstre. Nej, hvordan det her land skal ledes. Og så kan man jo diskutere... Skal der være nogle andre moralbegreber i forhold til politikere? Personligt mener jeg, at når man sidder og er med til at lave landets love, så må man også, øh, så må man også øh, følge dem i et vist omfang. Jeg synes, at problemet er her, at Jakob har haft en stærk fornemmelse af, at han var nok klogere end de fleste, øh, fordi han er ret kvik, og så har jeg tænkt, at det kunne han godt. Hold hemmelig og ladet som ingenting. Og går den, så går den, men det gjorde bare ikke det her tilfælde. Men, men jeg bliver nødt til at sige, nej. Jeg vil bare lige spørge en for enkelt spørgsmål. Altså tror alle enige om, at Jacob Engel Schmidt har gjort noget der forkert? Hus. Han har, man, må køre, øh, man må ikke køre med narkotika i blod, man må heller ikke lyve om, øh, moralset i hvert fald, hvad man har gjort, men skal det ikke de ham som, som panelemedlem på TV2? Jeg vil, som på TV2. Aldrig, jeg vil ikke invitere ham, og jeg gider faktisk heller ikke som læser, lytter, se og høre på, hvad han har at sige. Han sidder der og skal give gode råd om, hvordan landet skal ledes, han sidder og skal give folk gode råd om, hvordan de skal leve deres liv, han skal være... Et en moralsk kompas, som det, der, øh, som det der panel er, at han skal give nogen input til, øh, for da man også kunne analysere den her situation. Jeg gider ikke høre den mands er lige nu, fordi han har jogget i spinat, Han, han har hans Han har vist, at hans moralske kompas har været komplet ud af kurs. Ikke bare har han taget kokain. Det er altså ulovligt. Han har også kørt i bil, og han har også troet, at han kunne lyve om det. Jeg gider ikke høre på ham. Og jeg vel Nej, ikke Men, i øjeblikket. Og jeg er helt enig i, at det tager ikke særlig lang tid. Altså, her som øh, han Sølhøj sagde øh, 4-5 år eller, et eller andet. Altså, og jeg tror, at Jakob han er en fyr. Han, øh, han er inde igen i varmen om, øh, om et år, men personligt gider jeg ikke høre på øh, om. Og, og, og, jeg, og jeg synes, øh, øh, jeg synes, der er lidt en tendens til her i Danmark er fordi, at Jakob er en kvikfyr, fordi han er en enormt dygtig debatør, fordi vi alle sammen har siddet over for ham og nyt hans øh, ekvilibristiske måde at debattere de på. Mand. Nej, okay. det men, men, men det har jeg. Jeg synes, der er lidt en tendens til i hvert fald i mit Facebook-feed, at oh, så er det så forfærdeligt synd for Jakob. Jeg synes, det er helt fint. Selvfølgelig må han ned og spise op. Ud på røv og albuer, og så kan han komme tilbage, og det skal være snart. Jeg gider ikke høre på ham lige nu. Georg Mets gider du heller ikke høre på ham? Jo, det gør jeg. Altså, jeg synes, det er gået lidt for vidt i konsekvenserne. Altså, det er jo to forskellige ting. Altså, dels har han den der problem med Venstre, det kan man jo grine lidt af, når man tænker på, hvad Venstre ellers tillader sine højtstående medlemmer at lave forskellige ting og lyve for folk, ting og så, videre. så den her dumhed, han har begået, den har jo i sig selv de konsekvenser, den får for ham. Han bliver ikke genopstillet i et godt stykke tid formentlig, og han mister øh, kolossalt tempo i politisk forstand. Men at fratage ham alle øh, muligheder i samfundet, det synes jeg er lidt for voldsomt. Konsekvens, Det kan jeg slet ikke forstå, at man at man Men han ved jo godt, at han lever af troværdighed. Det er jo ja, derfor, at han lyver. Jo, okay. men man er Prøvner, Altså troværdighed og troværdighed. Altså vi, vi kommer jo alle sammen med vores mening, og han er en af de her meningsmager øh, ved siden af sit politiske. Og det kan da, det. det behøver jo ikke anfægtes af, at han har begået den her dumhed og prøvet at skjule og dække og og så videre. Det kan man så tage sin egen mening om, som du også har, altså, at man gider ikke rigtig høre på ham, så kan man lade være med at høre på ham. Men altså, at det skal have de konsekvenser, som TV2 har, har, har lavet her, det synes jeg er helt enig med. Det gør man jo heller ikke her i huset. Jeg høre, det er Huxi Det forstår jeg på, det uh, han, får lov, han får lov at fortsætte det, som, som panelen tager og Huxley Huxley. Han, jeg kan sagtens sidde og høre på ham, uden at sidde og tænke på, at han har sniflet kok kokain her, hvad han har gjort. Så Vilmos? Jamen, altså, jeg, jeg synes også, det er en underlig, underlig form for, for moralisme, og som sagt, altså, en af de mest brugte kommentatorer på TV2 News, det er Hans Engel, ikke, som ja, jo Men han godt komme igen. Men, men, ingen enkelt satte hun, heller ikke lige det så første Så skal år. man lige i, i en pause og ind og ud. Jeg ved ikke rigtig, hvad logikken er her, altså, men jeg vil bare sige altså, i eliten. Blandt beslutningstager, blandt journalister i mediebranchen, flyder med stoffer. Øh, og folk ved godt, at folk tager stoffer. Men jeg kender ikke en eneste, der tager kokain. Okay godt for dig. Jeg kender flere. Jeg vil bare sige, generelt så tager man simpelthen gennem fingre med det, men hans brød er også, at han bliver taget i det i fuld offentlighed. Jeg kan godt forstå og vel det. Og jeg vil også at han kører, at han sætter sig ind i en bil, mens han er påvirket. Der er vel et moralsk spørgsmål, hvor man kan sige, at en ja. ting er hans eget helbred, noget andet er at sætte andre skidt på. Han er en men, ja, men, ja, knik, men, ja, men derfor ja. kan man jo godt høre på, hvad han har at sige om ja, Altså, Jeg er rimelig sikker på, at konsekvenserne er det samme, hvis han bare blevet taget med en pose, kunne være en på sig. Øh, så det, kan godt, men, altså, det er selvfølgelig et tænkt eksempel. Men altså, jeg har det ligesom, øh, og det tror jeg, de fleste andre har det ligesom mig, og det skrev også på Facebook forleden. Jeg har det med ham, som jeg har det med altså i sin tid, ikke? Altså, mand er altså, en kæmpe fjols. I Ion har dummet sig, men så ser man så konsekvenserne, ikke? Og dengang gang pludselig fik en eller andet erstatningskrav på et andet eksorbitant millionbeløb øh, fra parken, og så pludselig så vendte offentlige stemning og var, ah, gud, altså, rolig nu. Han dummede sig, ikke? Han var lidt for stiv. Jeg tror også lidt, man har det samme med, med Jakob engels øh, Og jeg kan ikke se, øh, hvorfor han skulle øh, nødvendigvis give en eller anden karantæne, som som kommentator-analytiker. Altså, jeg kan godt forstå, at Venstre ikke lige nu kan bruge ham til noget, fordi at det har en åbenløs mange på troværdighed når du skal lave lov og samtidig bryde dem. Men at han ikke skulle kunne fungere i en eller anden mediesammenhæng, det synes jeg er noget. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Nynne Kunne du heller ikke holde ud og høre på øh, Jørgen Let lige efter det med kokkens datter? Og, og var jeg det, synes var, faktisk, der er stor forskel på at være politiker og alt muligt andet. altså Nå, men igen, øh, altså i tv tilfælde må Nej, altså i Let tilfælde må jeg bare sige, at jeg synes, at en kunstner Øh, som ham, lever af noget andet. Og jeg synes også, at lever af noget andet, end en politiker gør. Altså, det er et helt andet grundstof, man suger på det. Og det kan godt være, at man kan sige, at på et menneskeligt plan, så betyder det, betyder det ikke noget. Men jeg synes alligevel, der er forskel på, jeg... som sagt, når man har stillet sig op på den ølkasse og sagt, jeg ved, hvordan det her land skal ledes, I skal følge mig, og jeg, og jeg vil overholde det her lands regler. Og så gør han det ikke. Altså, der ryger skulle noget troværdighed der. Og, og lad mig også lige sige, altså, Jacob Ingen Spind er jo ikke en upolemisk debatør. Altså, han, han, han ved sgu godt, hvad der er på spil, og det er jo også derfor, han forsøger at holde det hemmeligt. Han er altså den første til at takle igennem, øh, så det knækker. Ja, han kan så, så, Og det er også derfor, jeg siger, altså, jeg har ikke så forfærdeligt ondt af ham. Jeg ved godt, det ikke kommer til at tage lang tid, for han er en kvikfyr, og, og det comeback, han får, skal være ham vel ondt. Men mit gæt er måske også, at han ikke bliver den allermest brugte gæst herinde, selvom Ramsgård har sagt, at han kan Men komme i Men var det ikke også TV2, den, ikke? der fyrede Jørgen Let efter kokkens datter? Jo, og det var også, at vi stillede spørgsmålet altså Men der siger du så, øh, jeg synes, det er at der, der er noget forskel? Ja, det synes jeg. Jamen, jeg synes bare, at hvis man taler om troværdighed, så synes jeg, at hans troværdighedsproblem er, at han er medlem af Venstre. Så kan man jo også se på det. Altså, det, det må der hele tiden være, det politiske udgangspunkt, der, der, der er det afgørende her. Uh, I døren, hvor han udtaler sig fra nu af, er han jo ikke politiker mere. Ej. Han er jo blevet smidt ud. Han er, og han og har også været på overlov, så uh, Ja, og man kan jo også forestille sig, at hvis han kommer tilbage. Han, jo, men han, jeg, jeg så i avisen i dag, en aviserne, at han øh, siger, at jeg forbeholder mig ret til at vende tilbage til Folketinget. Altså, det lå i udtalelsen. Mm. Han er jo kun på overlov. Og man kan jo ikke bare, altså selvom gaden far er ude, så kan man jo som formand, øh, eller gruppformand, så kan man jo ikke bare siger, at man må ikke komme ind igen. Han har Ej, det, er det faktisk hans mandat. Det vil blive en meget men ensom tilværelse, det vil det han vi kommer til at hænslede. Det er fordi vi tænker, vi er Vi Og der kan man jo så sige, at hvis han skal der ind, kommer ind igen, så kan det jo ske, det er fordi så stemmer om hans øh, hans værdighed. Og det er jo sket før engang i ja, Asen eller Det er sikkert sket fiskeriministeren Normand under VKR-regeringen. Der foretog en hasarderet overhaling ja. og, og slå et menneske så, ihjel. slå slog to mennesker ja, ihjel og mennesker sårede ja. en tredje, ja. ganske ja. alvorligt. Og det, var, det, var en, det er en stor historie dengang. Så man, det kan man forestille sig. Men som det er nu, er han jo ude af det. Så han, det er jo ikke hver politiker, udtaler. sig. nu er det jo privatpersonen. Men bliver det ikke, altså bliver det ikke hele ikke meget kedeligt i medierne, hvis det jo. kun er sådan totalt renskurede mennesker, der aldrig nogensinde har, har begået en fejl? eller man kunne vel også stille det polemiske spørgsmål, hvor mange af os kan se og selv i spejlet og sige, ja. vi har begået en fejl? Så jeg melder mig gerne som en, der har begået fejl, ja. ikke? Uh, jo, men, men altså, ja. hvor mange ja, kan jeg sige Jeg kan ikke det? huske nogen. <laughs> jo, men øh, jeg, synes, jeg synes faktisk, det er ret, men det er jo netop fordi, at det hurtigt bliver sådan en skinhellighed, ikke? Altså, mm -hmm. hvor du får sådan en, en form for renset offentlig svære, Som jo øh, på en eller anden måde er, altså, den er uærlig, ikke? Altså, det minder mig bare om, om andre, sådan en medievirkelighed, du også har i andre lande. Øh, jeg tænker især sådan noget USA og andre steder, øh, hvor der skal meget lidt til, og så pludselig øh, altså, så ryger du ud. Og det betyder bare, at du ofte får sådan et kedeligt og underligt saneret offentlig, offentlighed. Men om nu hørte jeg de der sladderprogram, du også er med i, øh, hvor I sender noget meget interessant forneden øh, af, at... Øh, at der er den her tagebøjel til at overreagere på de her ting. Ikke? Altså for at nu at krisestyre tingene, så overreagerer man. Og det synes jeg, det her er et godt eksempel på. Fordi det, der er kommer og går ud og gør, er jo vildt. Siger, det, det er utilgiveligt. Det, det, det, det er, er, er utilgiveligt. Det, det, ja, det er Det er Det er meget vidtløft vi uh, er utilgivelige i Det er mere utilgiveligt, at Inger Støjberg lyver for Folketinget og handler øh, ulovligt. Ja, ja, ja. Men, ikke, men er, ud fra okay, et synes jeg, at det der med Søren Gade, utilgiveligt, det, det ja. udtryk ville jeg heller ikke bruge, men jeg synes egentlig, på det rigtige. Du lytter til Radio 24 /7. Vi skal også lige nå at vende øh, tilstanden hos øh, det, som jeg også betragter som mine kolleger, nemlig de politiske journalister. Øh, der har været en, en vis debat om det øh, hen over de seneste måneder. Vi har haft en, øh, Henrik Særs Larsen, der meget klart har meldt ud, at øh, politiske journalister kan han ikke bruge til så forfærdeligt meget, så har han købt sin, sin egen, kan man næsten sige. Æ, og, og Michael Dyrby, nytiltrådt chefredaktør på Dagbladet BT, har brugt udtrykket en dødedans Æ, kører der mellem politikere og, og, øhm, og, og politiske journalister. Og Dyrby har sagt, at man skal ikke som politisk journalist have lov til at blive siddende øh, så forfærdeligt længe i, i, øh, i stolen. Du var inde, Nødne, og blander... Øh, også i den grad i debatten om øh, Henrik Sass Larsen og, og Reimer Bo. Øh, og dit synspunkt var, at... Ja, men dit synspunkt er jo i modsætning til det, vi diskuterede tidligere, at det her er fake news. Altså, hele den der opstilling med, at du ved, to herrer i nogle pæne stole i et bibliotek. Den ene er sådan en klassisk TV-presenter, gammel anker, gammel, gammel vært, meget velkendt fra fra DR1, og sådan en politiker, der sidder heller vandet ud af ørene, og Reymor der spiller rollen som sådan en pseudo øh, indspørger. Altså, det synes jeg faktisk er fake news, og, og jeg synes, at det er um, lidt at pisse på øh, de folk, som prøver at lave et seriøst politisk interview. Der er ikke talt på, hvor mange gange vi har inviteret SAS til, øh, til Deadlines, som jeg har været på i, i 12 år de sidste mange år, har han sagt nej. Der var en periode, hvor undskyldningen var, at han cyklede på arbejde, og han boede i Køge, og det ville blive alt for sent, hvis han skulle cykle hjem kl. 11 om aftenen til Køge, og det var selvfølgelig nemt at forstå, og derfor sagde jeg til ham, at han kunne komme, når han ville, vi kunne lave en forproduktion, og det gad han sådan set heller ikke. Altså, og det gælder jo for stort set alle socialdemokratiske profiler, Minus den dengang han var finansminister, Nick Hækkerup som øh, forsvars- og sundhedsminister, så vil jeg huske, at var også rigtig flink til at komme. Alle andre socialdemokrater er til svære at få i tale til en, øh, til en kritisk samtale, og derfor, derfor føler jeg mig ekstra pisset af, af, den, der, af den der opsætning, som ja, hvis... jeg så kalder fake news. Og må jeg så ikke lige ja. til for, at jeg tror faktisk, når jeg ser det der, så tænker jeg egentlig, altså, at måske er Henrik Sasse ved at være træt af, at være politiker. Hvis man ikke gider debatten, hvis man ikke gider stille op til en kritisk øh, samtale om ens politik, så er man sgu måske være ved at være træt af politik. Men det, som Henrik Larsen siger, hvis vi skal prøve at forstå ham, så er det jo, at jamen, han vil sådan set gerne have den kritiske samtale. Han gider bare, at han ikke får lov til og at... Gider bare ikke, at han ikke får lov til at tale ud. Jamen, det er jo et grundlæggende problem, det har det jo været i mange år i TV-aviserne og TV-nyhederne, at det er meget korte indslag. Det var simpelthen også i min tid i yngre jernalder, at der opfandt man jo de der meget korte interviews, som en ikke siger ret meget. Og så kan man sige, hvis, hvis man nu i mødegik, eller i mødekrom, har man sagde på det punkt, og sagde, jamen, vil gerne lave et kritisk interview med dig, der varer 10 minutter eller et kvarter, så kom, så kom an, ikke? Det kunne være interessant. Men jeg kan set godt forstå det gang mellem, når de skal aflevere de der meget korte statements, som egentlig ikke siger noget. De her bytes, nyhedsbites, det synes jeg også er en, en, en uskik. Men politikere har der aldrig haft så mange platformer, hvor de har det er så, så det, meget jamen, det er det næste, man så kan tilføje. Så synes jeg, at hans reaktion er jo temmelig vanvittig. Så hyrer jeg en, en, en lejesoldat, undskyld, jeg siger det. Og jeg kan slet ikke forstå, at regne mig at gøre det. Altså, det er jo, jeg, Arbejdet sammen med Reimer for mange, mange år siden. Jeg stor respekt for ham som en dygtig journalist. Jeg forstår ikke, kan gør det her. Fordi det, øh, altså det er det værste, en journalist egentlig kan gøre. Altså de har aftalt det spil, der er helt enig med dig i. Det vil jeg også kalde fake news. Det er der i, i hvert fald grundlag for fake news. Hvis der er nogen, der hopper på den, det er det næste... Man kan sige, at Det er jo folk, det der er intentionen, intentionen ja, det er jo intentionen. Men der er jo folk er jo som medievand de vores dage, at de nok kan gennemskue. De har kan... godt afgået det. Men ja, det, er jo, det er jo ikke, er nu, det er jo ikke møntet på, på mig og Geo og Søren. Det er jo møntet på Maren Det er jo møntet ja. på at gå viralt. Det er sådan set definitionen. Jamen, videoen. det er også forkert. Det er jo enig med dig. Søren, før der var du ikke villig til at anerkende... Øh... TV2-dokumentaren om de vaccinerede bier som fake news, er du mere til falsk for Nynnes argumentation i forhold til Reimer Bos interview med Henrik Sals Larsen som et eksempel på fake news? Jeg vil sige, det er købt og betalt arbejde, men, men fake news igen, altså det er jo decideret vildledende, altså falske nyheder. Der er jo ikke tale om hverken nyheder eller noget, der nødvendigvis er falsk, det er jo bare købt og betalt, altså det er jo, hvad kan sige, et, en reklamekampagne, eller hvad, hvordan man ellers skal forstå det. Men altså, vi journalister har det jo generelt med, at jeg synes, at vi er de vigtigste mennesker i hele verden. Og derfor, hvis en politiker ikke vil tale med os, så er det jo et kæmpe demokratisk problem osv. Og jeg bryder mig heller ikke personligt om, når politikere skal føre krig mod medierne. Jeg synes, der er noget uklædeligt ved det. På den anden side, så kan det også godt være, at SAS bare har gennemskuet at politikerne bare ikke har brug for os medier på samme måde, som de havde før. Altså, vi har ikke den relevans, som der var tidligere, og så er det bare en kynisk betragtning. Hvad får han ud af at stille op? til et eller andet interview, hvis han alligevel bliver måske enten fejlciteret, eller det bliver spidsvinklet, og han ikke får noget ud af det. Jeg tror egentlig, at SAS har lavet en, en kølig øh, rational her, og siger, jamen, what's in it for mig? Og, og, og man kan jo også argumentere for, at dit øh, opskrift der, øh, det på mange måder jo bare bekræfter en af Henrik Sass Larsens pointe, nemlig den, at når journalister bliver kritiseret, så reagerer det som nogle mimoser. Også. Ja, det kan da godt være. Altså, det, det, det må jeg også tage på mig. Men jeg siger bare, at Sass har været inviteret 100 gange til et interviewformat på DR2, øh, som, som, øh, hvor der er tid til at tale ud det er ting, der ikke bliver redigeret. Han kan få 10-12 minutter, og problemet er, at jo længere interviewet bliver, jo færre siger nej. Altså, de gider ikke det der, det der øh, velforberedte, kritiske interview, hvor man faktisk søger ned i substansen. Jeg, jeg tror, der er, øh, der er et element i det her med, at der er efterhånden er så mange kanaler, og Socialdemokraterne jo også kan kommunikere deres politik på så mange områder, Øh, så, som, som egentlig også betyder, at der måske er en lidt smallere spillebane for politiske journalister og sådan, relaterede journalister. Altså, når vi nu har det bombardement af information fra et parti som Socialdemokratiet, så føler man måske også, når man så endelig har de der politikere, så bliver det også meget hårdt og råt og klippet. Så måske er de også selv med til med, med, med den der måde, de kommunikerer deres budskab på, og også den måde, de tilrettelægger deres måde at formulere sig på. Altså, at de så er med til i virkeligheden at understøtte den der tendens. Men omvendt har det også sådan, hvis, hvis christiansborg politikere eller hvor Christiansborg-journalisterne har, hvis de synes, at han har en pointe, så synes jeg, at de skal ændre deres adfærd. Altså, for det kan godt være, at han har en pointe. Jo, med, der er jo sådan i Danmark en forvaltningsretlig pligt til at udtale sig. Altså, det gælder jo også folk, der er ansat på universiteterne, folk med akademisk baggrund, de har jo nærmest, eller de har en forpligtelse til at udtale sig om deres fag, det er en del af det. Og der kan man sige, at den er jo også ført over i forvaltningen. Det, det fungerer bare ikke sådan, men altså, det er i virkeligheden sådan, at forvaltningen skal svare på, på spørgsmål fra offentligheden. Og den, øh, det synspunkt kan man egentlig godt føre videre på jeg politikere. Men mener du, det skal være det skal man bruge det ud, jamen, et alvorligt ombud for en politiker, at ja, møde ja, op? Ja, det er det, jeg vil frem til at sige. Jamen, at hvis, man, hvis man tager den alvorligt, så kan man sige, at den må man så også udvide til politikerne, da politikerne i vore dage er ikke den grad en del af det forvaltningssystemet. Så derfor kan man sige, at man sådan set har en pligt til at udtale sig i den bedste af alle verdener. Det, synes jeg, er en diskussion, man også kan tage, og burde tage med ham. Og det kunne være interessant, fordi så altså, Larsen er ikke nogen dum mand, og jeg tror, at det kunne blive en interessant diskussion og et interview, hvis man lavede det med ham. Så Vilmos? Øh, jeg tror ikke, de er mere... Nå, jeg, jeg synes, Tud, var du markeret? Øh... Nej, så altså, jeg tror også, jeg har sagt det, jeg skal sige om den ting. Så kan vi vel så småt, uh, Mikkel Andersen, nu hvor uh, tallysten er ved at rende ud, uh, bemærkelsesværdigt nok i det der ellers så talende panel, uh, så kan vi vel sige uh, tusind tak for i dag til dig, Georg uh, tidligere vært på Danmarks men først og fremmest nuværende skribent på Dagbladet Information. Også tidligere vært, ikke i yngre jernalder, som geo mest omtalte før, men for, for ganske nylig. Nu selvstændig journalist, og også tak til dig, Søren Ville skribent på journalist på dagbladet, eller på, på weekendavisen er det, ikke dagbladet, <laughs> dagbladet, weekendavisen, <laughs> dagbladet, weekendavisen. På, på weekendavisen. Tak til I her alle tre, fordi I kommer forbi. Jeg hedder Henrik Vortrup, og det er min medværte Mikkel Andersen, der står her ved siden af.